radio ya Abaguzi Global Radio na ninawakaribisha ninyi wote wasikilizaji wetu mahali popote pale muko na neshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii ama jioni hii ya leo ikiwa kwenye ni asubuhi kwa kuwa amewalinda na kuwatunza na kuwanifanyia na vivyo hivyo hata na mimi amenilinda na kunitunza na kunihifadhi. Na ninakukaribisha ili tuikaribishe Mungu wetu tuweze kwenda pamoja moja kwa moja katika makara yetu ya neno litasimama. Na hebu tuombe. Baba wetu ulie juu mbinguni Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupatia tena ili tuweze kuingia katika neno lako neno ambalo tunajua hakika litaendelea na litaendelea kuongoza watu wengi watakaoweza kusimama nalo ili linapoendelea kujimudu kusimama katika wakati wa mwisho watu wengi sana katika ulimwengu waweze kumama. Naombea wasikilizaji wetu wanaositegea radio hii yetu ya Baguzi Global Radio popote pale wanapotegea katika ulimwengu huu ukaweze kubariki kila familia ambayo imewakilishwa. Na ukaweze kubariki kila msikilizaji anapoendelea kusikiliza radio hii na uendelee kuifanikisha radio hii ili uendelee kutoa neno lako na kuweza kuwatarisha wengi kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tunaomba uwe pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha. Na mapenzi yako yaendelee kufanyika kwa kila mmoja wetu. Tunaomba tuamini ya kwamba hata mimi ninye mtumishi wako utanitumia tumia utakavyopenda katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Basi tunaangalia ya kwamba Mungu wetu ambaye yeye mwenyewe anajua yote kutoka mwanzo hadi mwisho anaendelea kutuirekesha katika safari ya wana wa Israeli jinsi alivyoweza kuwakomboa kutoka nchi ya Misri kwa mkono uliohodari, na anatuelezea ya kwamba vile ye mwenyewe anapoingilia kati vita yoyote ile hataweza kushindwa kwa njia yoyote ile Na Ndipo tunaona ya kwamba alipoweza kuwaleta wana wa Israeli mpaka bahari ya Shamu ndipo hapo wakaweza kukamp na wakaweza kuwa sasa wanakaa pale wakingojea jinsi Mungu atakavyoongoza kupitia kwa wingu nilokuwa inaenda mbele zao. Na hapo hapo yeye mwenyewe akataka kujitukuza zaidi. Kwa sababu farao palme wa Misri yeye pamoja na, wa, na wenzake walianza na kuwazua juu ya asara ambayo wamepata na hata kama watoto wao wa wazalio wa, wa, wazali wa kwanza wameaga hawakuona kana walian, rudi wakaona kana kwamba ni hali iliyotokea tu sio nguvu za Mungu wa Waisraeli na ndivyo sasa wakashauriana ya kwamba inawapasa kwa sababu wamepata habari hawaendi kuabudu bali wanatoroka inawapasa wawafuate na warudishe na waendelee kuwa watumishi wakiwatumikia na ndipo tunaona ya kwamba walikuja kwa mafarasi na wakaweza eh wakuta wakiwa katika bahari ya Shamu. Na ndipo basi neno linasema ya kwamba wana wa Israeli walianza kunugunika pale pale lakini Musa akawaelezea ya kwamba msiwame hivyo hivyo muone jisimu zitakavyoapiwania maana wa wa Misri mnaoona leo ni siku yao ya mwisho wa mtawaona tena Daudi anapozungumza anasema ya kwamba Musa alielezewa na Mungu aendelee mbele baada ya wingu kurudi nyuma na kuweka giza nene kwa upande wa, wa Misri na ikiwa na nuru upande wa Waisraeli Musa kaambiwa usiniulize lolote songa mbele na watu wako na walipo kwa imani kuingia ndani ya maji mara moja njia ikapatikana kavu na wakaenda maji ikiwa ni mkuta upande huu na upande ule mwingine na ndipo kulipopomvazuka wana wa Misri wakaona wana wa Israeli wamepata njia baharini na wakakwea wakaingia baharini katika hiyo hiyo njia ili wawafuate Ipo Daudi anasema katika zaburi ya kwamba njia ilipatikana ndani ya bahari na mapito ikawa kati maji tele. Na ndipo inaonekana ya kwamba hizo zake hazikujulikana. Ukaongoza kundi hilo kwa mkono wa Musa na Haruni. Na ndipo basi maji yale yalipokuwa yame weka wakapitia na wa, wa, wa Misri walipoingia na gari zake zote na mapanasi ya kwamba Mungu aliweza kuangalia wa Misri katika ile wingu na kuanza kuwaletea matatizo ya kutoa magurudumu ya magari yao na neno la Mungu linasema ya kwamba WaMisri waliwelewa ya kwamba kweli huyo ni Mungu na wakaamua sasa warudi nyuma lakini ilikuwa wamechelewa sana. Na ndipo ile ma, ile ile wingu atalinyesha mvua ile nyewe. Na ndipo likatoa gurumo likatoa radi na WaMisri wakaogopa sana. Na ndipo basi katika zamu ya Alfa G, Mungu alipo akaweza akawaweza kuona ya kwamba atajitukusa kwa hawa watu kichwa ngumu sana. Na basi tukaona ya kwamba wana wa Musa, Musa na wana wa Israeli walipovuka ngambo ile akamtukusa Mungu akisema yeye atukuswa maana ametukuka na kwa sababu amewatupa wale wenye wapanda farasi ndani ya bahari aendelee kuwa nguvu zetu na haya amekuwa wokovu wetu na akasemwa akaimba akisema Bwana ni bwana wa vita na magari ya farao na magari yake yote wametupwa ndani ya bahari virindi milindi vya maji vimawafunika wote na kwa wingi wa ukuu wa Mungu ameweza kuleta umewapatia hazila zako kubwa yalipo basi wana wa Israeli wakaimba wimbo wa ushindi Wimbo tuliona ya kwamba ni wimbo unaotukumbusha jinsi tutakavyoimba wimbo wa Musa na Mwana kondo baada ya kushinda vita hii tunaoendelea nayo katika ulimwengu huu. na yohana, yohana tukaona jinsi yalivyona ya kwamba kitu kama mfano wa Bahali iliyochangamana na moto na wale wenye kushinda watokaa kwa yule mnyama na kwa sanamu yake na kwa jina lake wakasimama kando kando hiyo bahari ya, ya kio wakiwa na vinubi vya Mungu na wakiimba mwimbo wa Musa na mwana kondoo mtumishi wa Mungu na ndipo basi Mungu akajitukusa kama vile mtunza saburi anasema usitutukuze e Mungu bali utukuze jina lako kwa ajili ya fadhili yako na akasema wale wote wanaogudu miungu mingine ambaye yote ni sanamu watafuanana na hizo sanamu. Maana salamu hizi zinavinjwa na hazizunguni. zina macho wala hazioni. zina mikono wala hazisikii wala zisiki. na pua wala siwezi kusikia harufu. Mikono haziwezi kushika, miguu hazizwezi kutembea. na sanamu hizi ni zile ambaye shetani ameweka katika miungu aina mbalimbali dunia duniani kila mtu anayotumia hizi miungu ya sanamu atakuanana na hizo miungu lakini wale wanaokaa katika neema ya Mungu ni lazima waweze kuendelea kutafuta Mungu madamu anapatikana na ndipo basi na toa zabibu za kushukuru kama vile hawa walivyoshukuru. Mungu anasema atamuonyesha uh, njia za Mungu. Katika kitabu cha Zaburi eh uh, 50 aya ya tatu Atoa zabibu za kushukuru ndiyo naye nitukuzwa naye nitamwonyesha wakofu wa Mungu. Na ndipo sasa tunapo tunapokaa duniani tunastahili kumshukuru Mungu tu. Ushindi ni wetu hata kama tunaendelea kuwa naashinda hapa duniani. Na watu wote wanastahili kumshukuru Mungu maana yeye ndiye mwenye uwezo. Na kwa imani hao wana wa Israeli wakapita ndani ya bahari na waai wa, wa misri walipojaribu kufanya hivyo wote wakaweza kutea ndani ya bahari hapa lesson kubwa tunaojifundisha ni ya kwamba ijapokuwa wa shetani anapigana na watu wa Mungu na Ukristo unaendelea kuwa na hatari katika safari ya kwenda mbinguni ya kanani ya mbinguni ukweli ni ya kwamba tutaendelea mbele kama wana wa Israeli ndani ya bahari na tunatii sauti ya kwamba twende mbele na nyuma kamwe na ukweli ni ya kwamba mambo yale yanayokuwa vikwazo katika safari ya biguni tuyaweke kando kabisa na tujue ya kwamba jemedali mkuu hako pamoja nasi Yesu Kristo mwokozi wetu na sema ya kwamba tutakaa hapa tukawie mpaka vikwazo viondolewe tusonge mbele kama vile wana wa Israeli wasonge mbele. Kipo tuliona ya kwamba lile wingu lilo kuwa giza nene kwa wana wa Misri lilikuwa nuru kabisa kwa wana wa Israeli ya kwamba hata sisi katika dunia hii safari yetu ya kwenda Kanani. Wingu hili ambalo yesu ndiyo aliyokuwa pale ndani anakuwa mwangaza wetu sisi zote na atatuangazia hata, hata ijapokuwa wakati mwingine giza nene litaonekana mbele zetu na vikwazo na vituko na visanga yeye yuko pamoja nasi Ndipo basi wakati wowote wa Musa alipokuwa hayuko pamoja walikuwa wanangojea na maana yeye alikuwa anapanda milimani na kwenda mahali watu wakimngojea walikuwa wana juu ya sheria za Mungu. Ndipo basi wakati huu huu ndiyo tunaona jinsi safari ilivyokuwa inaendelea. Leo tunaendelea pia na safari hii kutoka bahari ya Shamu wakaweza kuchukua safari yao baada ya kuona wa Misri wote wameangamia zao wakaanza yao wakielekea kama vile walivyoongozwa na lile wingu ndipo basi walipokwea wakielekea kama vile wingu lilivyokuwa linawaongoza na leo eh, kikuyu yetu tuna leo leo mafundisho yetu tunaangalia kutoka kitabu cha kutoka 15, haya ishirini na 22 mpaka 27 tunaangalia pia kutoka 16 mpaka ise, mpaka kutoka nane Hivyo hapa ndipo tunaona kwamba walianza safari yao kutoka ngambo ile ingine ya bahari ya Shamu kama vile wingu vilivyoendelea kuwaongoza na wakaweza kufuatilia. Walikuwa wamefurahi kuona ushindi wa Bwana. Na walipoanza safari yao waliweza kutembea kwa muda wa siku tatu na hapo huko ukikumbuka kwamba ni jangwani kwa siku hizo tatu maji waliokuwa nayo ilikuwa imekwisha na haa, wako na kisima kichochete cha maji kinawapatikana hapo hii na watu wakaanza kulia kiu ya maji Musa ambaye alikuwa mchungaji na alichunga sana sehemu hii ukikumbuka kwamba alikuwa katika hali ya kutunza wana kondoo wa Jesera kwa muda wa miaka 40 alijua kutoka hapo wako sasa ni wapi wanaelekea na alijua kuna kizima kidio mbele yao lakini ye alifahamu ya kwamba kizima kile kilichuu kina maji machungu lakini hao hawa wengine hawakujua na wakati walipokuwa wanatembea wana waisnai kwa sababu ya kiu waliokuwa nayo basi wakakuta wakafika kwa ile kisima na wote wakapiga terere wakisema maji maji maji na kwa kweli wote wanaenda pale ukiangalia katika kitabu cha ja kutoka tano aya ya 22 mpaka 26 Biblia inasema Musa akaongoza kutoka Bahari ya Shamu wakaendelea wakielekea eh, safari yao na wakatoka katika jangwa la Shuli baada ya safari ya siku tatu wakafika mahali panapoitwa Mara wakakuta kisima hiki cha mara na kilikuwa na maji machungu na hivyo hapo ndipo sababu hiyo palikuwa panaito mara maana ni chungu na ndipo watu wakanivunikia Musa walipoona maji walipoonja maji na wakasikia ni machungu wanaanza kumuuliza sasa sisi tunakiu tutakunywa nini wakamnunukia wakiuliza tunywe nini walikuwa wamevunjika moyo sana na kujaribu kumfungunja moyo Musa ndipo wakaweza kum, kumute, kuteta na naye kwa nini unatuleta huku Ulitutoa Misri ili uje utuangamizia huku kwa njia ya kiu hawakukumbuka ya kwamba Musa pamoja na wao wanaongozwa na Mungu ambaye iko kwa ile wingu na Musa akaweza kumlilia Bwana. Naye Musa akaonyeshwa na Bwana mti na akaambiwa kata ile mti naenda uweze kuweka kwa ndani ya, ya, ya ile maji na maji ikawa tamu. Ukiangalia katika aya 25 kutoka hiyo kitabu cha kutoka 15 aya 25 na 26. Biblia inasema ya kwamba Musa akamlilia Mungu. Ay alipomlilia Mungu, Aka, akaweza Bwana akamuonyesha mti, akamwambia ipie ndani ya ile maji. Na alipofanya hivyo, maji ikawa ni matamu na wakakunywa. Ili ya kwamba hapo hapo Mungu akatoa ahadi kwa hawa wana wa Waisraeli. Na akamwambia Musa waelezee hivi ya kwamba katika katika kutoka 15 hadi 26 mtakapoisikiliza sauti ya Bwana wa BD mtakaposikiliza kwa bidii bidi sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yale yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio yako usikie maagizo yake na kushishika amri zake mimi sita weza kutia juu yako manazi niliyoweza yoyote yale iliyowatia wa Misri kwa kuwa mimi ndiye mungu wa Bwana Mungu ogneae kutoka mara basi watu waka kunywa maji hiyo ambaye ilitibua na Mungu na ndipo tunaona ya kwamba ahadi hii Mungu akawaahidi na akawambia wakisikia sauti ya Bwana wakitii yale otoenyere yanayostahili kushika sheria zake wewe hataweza kuwawekea bizi ama magonjwa yote aliyeweza kuatia wana wa Misri hiyo ni kutoka kitabu cha kutoka ishirini aya sita Kutoka mara watu wakaanza safari yao wakielekea sehemu ya wakielekea Elim Na hapo wakakuta visiwa ama visima kumi na wakakuta hata miti eh, eh, eh, pantry zaidi eh, karibu eh, sabini hivi. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka ishirini na saba Wakaweza kufikia elimu walipokuwa na chemichemi mbili chemi chemi 12 na mitende sabini wakapanga hapo uh, ehema zao karibu na maji hapa walikaa muda kidogo maana maji ilikuwa ni tamu na ilikuwa nzuri ilikuwa ni mingi wakakaa hapo kabla ya kuanza safari yao tena kuelekea e, jangwa la Sina na ndipo wakati walipo utoka, kutoka kutoka nchi ya Misri sasa hapa ndiyo walipofika na wakaweza kukampa weka kambi yao kubwa kwa muda wa siku kadhaa wakala na inaonekana sasa wao waliendelea ku uh, wanyama wao waliendelea kupungua pungua hapa na pale kwa sababu ya kuchoka katika safari na waliona chakula kile ambacho walikuwa wamebeba kweli kimepunguka kimepunguka na ndipo wazee pia na watu hawa wakaanza kuangalia juu ya mambo yatakayotendeka siku za usoni na wakaona sasa jangwa hili haina vyakula haina kitu chochote na tumeingia kweli huu ni mwezi wa pili na sasa kundi hili lote katika safari hii ambaye hata haijakaribia kuisha tutaenda tutakuwa tukikula nini ndipo akaanza kunikaa wakaanza kulia wakisema katika kitabu cha ja kutoka sita haya ya kwanza mpaka ya tatu. baada ya kusafiri kutoka Elim wakaweza kuelekea mkutano wote wa wana wa Israeli takifika katika ba, katika bari ba, ba, yashini wakaweza ku, kusanyika pamoja bara yashini iliyo katikati ya ya Sinai na sina na ndipo basi wakaanza kunungunika pale wakienda kuuliza wakianza kuulizana Ilikuwa ni siku ya tano ya mwezi wa pili angalipo toka Misri. Na mkutano mzima ukaanza kunungunikia Musa na Haruni huko baharini huko katika hiyo uh, katika hiyo jangwa. Ndipo wakaanza kuuliza, "Abazari kama tungelikufa huko katika nchi ya Misri kwa mkono wa Mungu?" wa mali tulipokaa kati karibu na zile sufuria za nyama na tulikula huko na tulishiba ukweli wa mambo ni ya kwamba hawa watu walikuwa ni watumwa na wangeweza kuruhusiwa hata kula nyama lakini walikuwa wana, wana, wana, wanaweka moto ile nyama ziweze kuchomeka na ndi unaona hata hapo wanasema jeli tumelikufa huko mahali tuliokaa kando kando ya zile sufuria kubwa kubwa za nyama labda walikula kwa macho na ndivyo basi sasa wameanza kuwa na shaka na safari yao ile itakavyoendelea na jinsi itakavyoishia panake wanaona sasa kuna hatali sio kwa sababu Mungu alikuwa ameshindwa na kuwasaidia lakini wao walikuwa wanawaza makuazua, na kuwazua na wanapofanya hesabu zao katika mambo yao ile wanaoyafahamu wanaona ya kwamba hapa kuna hatari. Dipo basi mkutano mzuma mzima ukanunikia Musa na Haruni. Na wana wa Israeli wakaanza kulia wakisema sasa afadhali wangekufa huko kwa hizo sufuria za nyama. Biblia inatuonyesha kwamba kila kitu Mungu aliwashuhulikia lakini sasa wanatamani kana kwamba hawaoni na Mungu akaruhusu shida ziweze kuja na hata hata ipungue ili waweze kuwa na imani lakini badala ya kuwa na imani imani yao ikawa haba Mungu alikuwa anawaahidi hata pale unaona katika mara alisema mtakapo sikiliza sauti yangu kwa makini na mtakaposhikamaagizo yangu na sheria zangu hata njaa hata taoni, hata magonjwa haitawapata lakini imani yao ilikuwa ni haiba na ndipo unaona ya kwamba Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba yeye atakuwa Mungu wao na watakuwa watu wake na ataweza kujichukulia kuwa watu wa hawa wa, wa, wa, wa, wake a very special people na nchi ambaye aliweza kuahidi ili iweze kuwa ni nchi yake inchi yao na walikuwa sasa wanaelekea kwa inchi hii nchi hii nzuri lakini bado wanaendelea kunugunika katika njia safari ya kuelekea hiyo nchi. Hivi ni sawa sawa na vile sisi tunavyoahidiwa biguni lakini kabla hakijafika biguni bado tunaendelea kunugunika bado tunaendelea kutokuwa na imani. Wakati mwingine huwa tunaona kana kwamba hao watu walikosa imani sana. Na unao kuangalia unawanza na kuwazua kama kwamba wewe ungekuwako, ingelitenda vile makuliko vile wao walivyotenda, lakini wewe oji na uangalie. Safari yako ya kwenda viguni, mara nyingi unapopatwa na matatizo hapa, unapogonjeka, unapokuwa na jamaa wako ambao wamegojeka mambo yanao kukaribia zaidi Unaanza kudunika Na kukosa imani. Tunaambiwa songa mbele natusiatie kwa natusiangalie nyuma anake haya yanao yaliyoandikwa yaliandikwa ili kwa ajili yetu sisi itupatie tumaini lenye mibanaka hata hao watu inaonekana walikuwa pia fadhali kuliko sisi hana wao hawakuwa wanasoma watu wengine walioongozwa na Mungu kama vile wao wanaongozwa sisi tunasoma na tunasikia vile walivyokuwa mali walivyokozea badara ya kuweza kujimuru na kuweka bidii yaani tuweze kumtegemea Mungu ya pekee bado tunaendelea kununika hata kuliko wao walisahau mambo kadha kadha ya kwamba ndani ya nchi ya Misri manake eh, walisahau ya kwamba Mungu aliahidi kuwa Mungu wao na ama achukue watu wao watu wa, wake naye awe mungu wao wa, lakini walikuwa tayari kunungunika kila sababu kila dakika walisahau peso walioipata nchi ya Misri wakasahau neema na uzuri wa Mungu ambaye uliweza katika nchi ya Misri alipowatoa kutoka kwa utumwa wakati ya kwamba wakati malaika katika nchi ya Misri na akaua watoto wazaliwa wa kwanza wote wa Misri Mungu aliruka nyumba zao na watoto wao wote wakaweza kuokolewa Waliweza kusahau hapa ya kwamba juzi tu walipitia katika bahari ya Shamu na Mungu akadirisha nguvu na uwezo wake na akajitukusa wakati alipoangamiza magari ya Farao na wote wapandao magari hiyo na mafarasi katika bahari ya Shamu Walisahau ya kwamba walipopita katikati ya hiyo bahari Mungu aliangamiza zao usiku moja Walikuwa wanaangalia tu mambo yale waliokuwa wanahitaji hapo hapo ndio waliokuwa wanalilia tu Na badala ya kusema ya kwamba Mungu amefanya mambo makubwa katika maisha yetu tangu tulipotoka nchi ya Misri katika utumwa na aweze kuwa na shukrani kwa Mungu wao. Kuwafanya kuwa taifa la pekee miongoni mwa mataifa yote alikuwa wanaendelea kunugumika tu. Mungu alikuwa amesema wazi ukiangalia kitabu cha kutoka 19 ya kwamba mimi nitawafanya kuwa makuhani wangu na taifa takatifu. Musa alikuwa ameambiwa hivyo awaambie na Mungu kiangalia katika kitabu cha kutoka 14:14 Musa akaambiwa usijali waambie mimi nitawapigania katika hali zote na akamwambia Bwana atawapigania na nyinyi mtanyamaza kimia kutoka 19 aya kumi na aya 4 mungu alikuwa ameambia Musa Unaona vile nilivyotendea Misri nami nikawachukua nyinyi na nikawaleta kuwa watu wangu Kwa hivyo niwa juu ya mbawa za tai nikajiletea nyinyi kwangu Basi ikiwa mtatii sauti yangu haya tano na muweze kushika neno langu hapo ndipo mtakapokuwa timu kuliko makabila yote ya ulimwengu maana dunia yote ni yangu asema Mwana wao walipokuwa katika safari walikuwa wanaona ugumu tu wa safari na walikuwa wanashangaa hii safari itakuisha lini historia ya safari hii ya jangwani iliweza kuandikwa na Mungu akaruhusu ili wasie watu uh, wanaosafiri kuelekea biguni katika wilderness hii ya ulimwengu huu ambaye hauna amani safari hii inatusaidia katika vizazi vyote kuweza kuona haja ya kujimudu na kuweza kumtegemea Mungu katika safari yetu ya kwenda vinguni lakini kama tungesoma hadithi hii kwa njia ya unyenyekevu na tukitaka kufahamu Mapindwa nataka niwaambie ya kwamba ningekuwa watu walio na imani zabiki imani ya kumwamini Mungu aliye na nguvu na uwezo na mamlaka yote. Watu wengi wanapoangalia safari ya Waisraeli wanashangaa ni kwa nini sasa walikuwa wanamnugunika hivi. Na wanaona kana kwamba wao wangekuwa ni wao wokuwa faithful lakini imani yao hata inapojaribiwa na mambo madogo tu wanakuwa sawa hata zaidi kwa eh, wale wa Israeli na izapo kuwa watu wengi wanaangalia tu mahitaji ya wakati na wanafikiria ya kwamba wakati mahitaji eh, linapotimizwa hapo ndipo unamuona Mungu lakini likikawia kidogo unadhania yakoma Mungu hayuko lakini ni wapendo nataka ya kwamba Mungu yuko siku zote, wakati wa wote Mungu ni mwema. basi tunaangalia ya kwamba Badara ya ile binaswao watafunguaelekeza kwa Mungu ili watafute e, e, ili waweze kutafuta msaada kwa Mungu o wao uweza kuwatenga na Mungu ambaye alikuwa peke yake hiyo nguvu zao na je, sisi tunapoishi katika mwisho wa historia ya ulimwengu huu tunakuwa na hao wa, na, na, kama hao watu kutoamini Mungu wa kweli inatupasa kuweza kujihoji kuweza kujindanisha na huyu Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka na Mungu alio na nguvu juu ya mambo yote tunaopitia. Huyo Mungu tukijiweka kwake, ataendelea kutusaidia, atatupatia imani ilio kabili kamili Kwa hivyo tusije kuwa watu wasioamini na watu huyo yote inashughulikia sisi kama wana wa Israeli na hivyo unapaswa kuweza kujua ya kwamba Mungu Yesu Kristo yuhai siku zote na anatusaidia hata kupitia kwa majaribu yanayotukunjia na ye anafurahi sana anapoona akisaidia katika safari yetu ya kuelekea mbinguni basi tuna wajibu wa kuweza kuendelea kumtegemea Mungu hataki na pendezi kabisa kuona watu wake wakiteseka. Lakini hajasema ya kwamba hakuna hatari, hatari ziko. Ili sika hatari hizo, anataka tumtegemee yeye na yeye tu aye atatupatia ushindi. Basipokuwa na hatari, hatuwezi kamwe kupata nafasi ya kumtegemea Mungu. Lakini tunapokuwa na na na shida hapa na pale tunapata nguvu za kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na ye anatuita kwa huruma nyingi sana. Katika matezo tunayo yapitia ya kwamba Joni kwangu nyinyi mnaosumbuka wenye kulemewa na mizigo mzito taamini tawapatia pumziko. Ondoaeni hiyo mila mnaojifunga ni ngumu. Mniweze kujifunga katika mila yangu. Ana mila yangu ni nyepesi na mujifundishe kwangu maana mimi ni mwenye nyekevu. Nani mtapata amani ndani ya mioyo yetu. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha matayo na moja aya nane mpaka aya ya 30. Dio Mungu na ni maneno yaliyoandikwa na matayo yaliyozungumzwa na Yesu Na kwamba jooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka nyinyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo wa mizito nami nitawapumzisha. Itieni mila yangu mjifunze kwangu kuwa mimi ni mpole mwenyekevu wa moyo ni mtapata raha ndani ya nasi zenyu kwa maana nila yangu nilaini na mzigo wangu ni mweteshi asema bwana tunaweza pata tu amani yesu na yeye anatujali sana ukiangalia katika Petro 1:5 aya sita na saba anasema nyenyekeni katika mkono wa Mungu uliohadi ili awakweze katika wakati wake muko mkimteka fedhaa zenyu ana yeye huku mkitoka yeye fedhaa zenyu zote maana yeye anajishughulika sana na mambo yenu na mtumishi wa Mungu Paulo anaendelea anasema hivi muangalie ndugu zangu msije mkawa kama watu wengine wa imani. Katika kitabu cha ja wahibirania hiyo tatu haya ya 12, angalieni ndugu zengu msije msawa usije kukaa miongoni mwenju moyo mbovu wa kutoaamini kujitenga na Mungu aliye Kwa hivyo tukiangalia kule Mungu ametutoa na mahali ametufikisha Imani zetu wapendwa zinastahili kuendelea kuwa na na ni imani zilio za kweli, imani ambaye zinastenda kazi, imani ambaye hazinunguniki, imani ambaye haziteti na Mungu, imani ambaye zina imara kwa njia ya kuona Mungu mahali ameutoa, aliyetutufikisha. na hapo anaendelea pia kutujulisha, pumwendo gani nyumbani? Nina Mungu kwa sababu yeye anatujulisha yale yaliyopita, yale yaliyo na yale atakao kuwako. Na ndipo mtumishi wa Mungu Daudi anasema Ya kwamba, mimi nitamtukuta Mungu nafsi yangu muhimidi Bwana. Muhimidi Bwana kwa sababu usisahau sababu zake zote yeye anao uwezo wa kukutanea maovu yako yote na kukutonya magonjwa mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli na kwamba nitanyesha mvua ya mikate kwenye nyinyi jangwa na kwa kweli alinyesha mvua ya mikate Ukiangalia katika kitabu cha kutoka sita aya ya ine inasema nini? Toka 16 aya ni ya 4 Fwana akamwambia Musa nitawaanishia nyinyi nguwa wa mikate kutoka biguni Na hawa watu watatoka inji na kuokota kwa ya kila siku. Yuni nipate kuasahau kuujaribu kama wataenenda katika njia zangu ama hapana. Na kwa hivyo akaweza kuagizwa vile hao watu watakavyokuwa wakifanya. Ya kwamba kila siku waweze kukusanya chakula cha siku hiyo hiyo na kiliwe na kiishe siku hiyo hiyo bali kisiweze kuzazwa mpaka siku ya kesho ndipo mwa, mwa, mwa, mwa Musa akawaelezea yale yote aliyokuwa anatafuta kutoka kwa Mungu na akasema nitawajaribu nione kweli kama mnaweza kunitia ama sivyo Basi Mungu akasema kila siku mtu aweze kuwa anachukua pojo ama anachukua sehemu moja ama ama ama mkebe moja ambaye umgemtosa yeye jamii yake na ukuliwe na umalizwe usiweze kuweka mambo ya kesho. Hapa Mungu alikuwa anafundisha nini? Alikuwa anafundisha ya kwamba ha? bali na kuweza kufanya mipangilio yetu hata ya siku za usoni, unatahiri kumtegemea Mungu katika mipango yote. Na mipango yote tunaoifanya Tunampasa kumuhuzisha Mungu maana hapa alikuwa anaonyesha ya kwamba mtu anapoweka chakula kwa sababu anataka kuweza kujinifadhilia ili kesho azikose ni kujirilia yeye mwenyewe lakini Mungu anasema tuombe hata katika uh, katika ombi ambaye Yesu alifundisha anasema ya kwamba tukiomba kwanza tunamtukuza Mungu tunasema baba yetu uliye juu bingu Kina lako litukuswe kwa makuu ambayo umefanya kutuwezesha kuwa hai hiyo ni utukufu na ni kwa uwezo wako hivyo anasema tuombe we baba wetu ilee juu biguni kinalako litukuswe na ufano wako uje hapa duniani kama uko biguni usini yaani na ufano wa Mungu uje na mapenzi yake ati yatimizwe hapa duniani kama dine inavyotimizwa huko hivyo mapenzi ya Mungu na yale tunayoyafanya hapa tunafanya copyright ya bile kunapofanywa bigooni na ndiyo unaona ya kwamba wengi wanadhania na kwamba we can control God ikiwa hapa tunafanya yetu sisi wenyewe na tunamwambia lazima ufanye hivyo wanajua ya kwamba paoro alielezewa katika kwa mujibu wa kitabu ya Mathayo nane Ukianza 13 mpaka 18 itakusaidia zaidi kuelewa haya maana yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wakiwa pamoja na Yesu mwokozi wetu waliulizwe wote na munasikia watu wakizungumzaje juu yangu yuko Yesu mokozi aliuliza kila wakati hata saa hii na bado kuna watu watakushengenya hapa na pale wakisema hapa hakufanya na pale hakufanya afufanya wakisema hapa anafanya vizuri na pale hafanyi vizuri hiyo haikosi katika community kila mahali na ndipo Yesu akataka kujua the community wanasemaji juu yake ndipo akaambiwa akaelezewa na ndipo akaangalia wanafunzi a, a, a, a, a, a wanasema mimi ni nani hawa hawa hii community wengine wakamwambia wengine wanasema we ni elia wengine wanasema we ni mmoja wale manabii wengine wanasema hivi na vile na ndipo akawauliza aje ninyi mnashemama wote wakanyamaza na walipokuwa wamenyamaza pete mtumishi wa Mungu akamwambia Yesu wewe ni masihi bwana wa Mungu Yesu akamwambia timu na damu zimekufunulia hayo bali ni Na ndipo katika aya hii ya 14 anamwambia Petro wewe upetio. Petio maana yake ni kajiwe na juu ya mwamba huu linalijenga kanisa langu ambalo halitaweza kutingizwa na milango ya kuzimu hivyo ni kusema hata shetani atakapojaribu kuvunja mlango ule hata kama shetani hata kufanya lini wakiwa umefungiwa ndani ya neema ya Mungu hataweza lolote Yesu akasema ninalijenga kanisa nalo ninalijenga juu ya mwamba na mwamba huu ni nani mwamba huu ni Yesu mwenyewe Mujibu wa kitabu cha Korintho wa kwanza kumia ya kwa tatu na ya 4. Anasema wana wa Israeli walipokuwa jangwani, watu walikula chakula kimoja, pakanywa kinywaji kimoja, lakini kwa kwa mwamba uliombatana nao. Nao ule mwamba ni Yesu Kristo. basi unapoangalia unaona ya kwamba katika kitabu ya ya kutoka katikaaya sita basi walipopewa chakula kile na Mungu aliposema atawajaribu aone kama watamtii basi maagizo ikaendelea wakaambiwa ya kwamba kila siku ni kibaba moja lakini siku ya sita wabebe vibaba viwili kila mmoja yaani chakula ya mara mbili ya siku ya ma, ya siku hiyo ya sita na siku ya saba Kwani kuna nini siku ya saba Ukisangalia katika kitabu cha kutoka 16 wakaambiwa ya kwamba katika siku ya sita watachukua vibaba mara mbili. Na walipoonekana wakichukua mara mbili wazee wengine hata hawakusikiliza maagizo haya. Wakaanza kunugunika kuna watu wanavunja sabato. Wakaenda kumwambia Paulo. wakaenda kumwambia kumwambia mtumishi wa Mungu eh, eh, Musa. naye hey Musa akaweza kuambia Haruni. Hebu waita watu zungumze na wao. maana wanaendelea bado kunungunika. Na aliponena na huu watu wote wakaangalia upande wa bara wakaona utukufu wa Mungu na hukumbe walikuwa hawako tayari kukutana na Mungu Mungu akazungumza na mtumishi wake Musa akamwambia Nimeasikia manunguniko ya hao watu sema nao waambie kila jioni nitawaletea kuyo mtakula hiyo na kila asubuhi nitawaletea maana na ikawa wakati wa jioni kwa ama zile ndege zinaoitu welks zinakuja zinaanguka wanachukua wanazipika. Na umande na, na kila asubuhi kuna kuja kutoka biguni Na umande unapokuwa juu ya chini ya adhi chakula kile kinapomwagika kutoka biguni ipo sasa watu wanaambiwa bado chakula ni mbili chuguene ni ile mnao saka maana uchaguzi ni yeye na ndipo basi wakaulizana hiki ni nini walikuwa bado hawajaona maana kumbe hiki ni chakula cha mbinguni Mungu kweli aniwakunukia hawa watu tunu ya anjabu kiasi ya kwamba hata walipewa chakula kutoka giguuni lakini Ya kula hiche kilikuwa kinakusanywa lakini ukawia umende ulipotoka nje ya juu ya uso wa nji hicho kitu kidogo kilikuwa kinashuka kutoka biguni kilikuwa kinachanganywa kana kwamba kimechanganywa na harusi kilikuwa na, na har, hasari lakini waliulizana ni nini hii maana hawakujua na ndipo Musa akawaambia wao limkate Mungu aliwapatia ili mkule. Na ndipo basi wana akaagiza kwamba hicho hicho mkate iko kimfisi cha mkate kila mtu awakote kadri ya ulaji wake na kadri ya nyumba yao. Na hivyo kila mmoja anachukua pojo, posho posho ambaye ingetosha nyumba yake na katika haya saba, ikile ya 17 Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakachukua kama vile walivyoaagizwa wengine wakachukua udhaiti na wengine wakapungukiwa lakini walipokuwa wanapima na ile kipimo ye aliyobeba nyingi hakuwa na kitu kiliyombakia nayo yule alikuwa na ndogo hakuna kitu kiliyompungufia na ndipo basi jambo hili likaweza kuidhihirisha juu ya Mungu huyu kwa wana wa Israeli wa na, Israel. na kupitia kwa ile hali ya mambo yaliyokuwa yanatokea wakaendelea kujua Mungu ndiye anaongoza Musa na Musa ni mtumishi Mungu Mungu usiku Kampi zao zilikuwa zinaangaziwa na lile jiwe na mwanga uliotoka ndani ya ile na ndipo unaona ya kwamba eh ee, hii chakula pia chamaana kiliwateke kiliwiliwafidia kuweza kujua ya kwamba Mungu hata bila ma, mashamba anaweza kutusaidia kuishi na tuishi tukiamini Unapoangalia katika kitabu cha hesabu moja aya nane anasema maana hiyo ilikuwa nimken, ni, ni ni ni mfano wa mtama na anasema ya kwamba watu wakasumuka sumuka huko wakaweza kuchukua wakakisiafiana na mawe na baadaye walikuwa wanaendelea kula chakula iko na umande wao wa ya ambayo ilikuwa inataka biguni wakati e, asubuhi ina e, jua linapowaka e, maana hii ilikuwa ina melt na inakuwa haiko tena ndipo basi wakawa kila siku ni kwa dafa moja ukiangalia katika kitabu cha ja kutoka sita yule aliyekuwa anabeba nyingi kuliko mwingine hakuwa anabakishiwa na kipi na yule alikuwa na kidogo hakuwa anapungukiwa na, na unapoangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza wa pili haya ni hadathi na sifiki anasema sisemi hivyo ili wengine wapate shida na nyinyi uh, mpate ziki anazoenda ili tuweze kuweza kuelewa ya kwamba mpango wa Mungu wengine wakae na raha na wengine wakae na mzuni la na nataka mambo yote iwe sawa sawa katika wakati huu na wengine muwapatie waliopurudiwa muweze kuwajaza na mambo yote yaweze kuwa sawa sawa katika kipindi hiki na ndipo basi o, a, Anatema ya kwamba yule aliyokusanya nyingi hakubakiziwa na zingine kwa sababu alibeba nyingi sana na yule aliyobeba kidogo hakuputiwa hiyo kipimo cha Mungu uniform na siku ya sita hapa sasa nataka msikilize wasikilizaji wangu hapa kuna fundisho la maana sana katika siku ya sita Mungu akamuelezea muza kumbuka nini ni siku ni mwezi wa tatu hawajafika Sinai amri za Mungu zilizapeanwa lakini hapa kuna maagizo special Mungu anamuagiza muza katika kitabu cha kutoka 16 anamwambia ya kwamba siku ya sita watu wabebe maradufu wabebe ya siku hiyo ya sita na siku ya saba inayofuata na kweli walifanya hivyo. Au walipofanya hivyo mm. wataenda kustaki hii kiridi kinabeba sasa tena mara mbili leo. Ndipo Musa akamwambia, "Hii leo ni siku ya maandalio siku ya sita. Kubebe kechoke chochote kila mnaoataka kubeba, kibebwa cha leo na cha kesho. Siwa kue na kiweze kutamushi na kile kinachomwa kichomwe." kiweze kuwindo mpaka kesho maana Mungu naye anapumzika Mungu hatashi anatupatia ana na anatupatia na kielelezo siku ya sita hafanyi kazi na awezi kufanya kazi hizo za kuleta maana kwa hivyo hata kama ni mtu ambaye ye mwenyewe unajua ningependa e, e, niweze e, niweze kwa huruma nyingi na na kwa mshangao mkubwa niweze kuelezea kwamba Mungu tangu Mwanza alipo introduce mambo ya siku, aliweza kubariki siku zote, lakini siku ya saba aliweza kuibariki, akaitakasa, akaitenga na siku zingine. Mambo haya matatu ikawa inafanya siku ya saba kuwa very special kutokana na siku zingine maana siku zingine ndio unaweza kuabudu Mungu unaweza kupa kuimbia Mungu lakini siku ya saba anasema nikusanyiko ta lake takatifu watu wote duniani wanapaswa kuweza kuwa na kusanyiko wakiendelea kumwabudu Bwana wakiendelea kumusibu Bwana wakiendelea kumwimbia Bwana wakisema ni makuu aliyoyatenda Mungu wetu Musa hapa akatolewa aka, aka habari ya kwamba siku hii ya leo watu wanachukua maradufu akatema uh, kitabu cha kutoka sita ukiangalia ya na mbili mpaka ishirini na na ndani akaletewa habari akaambia watu leo mbona wamekusanya marabini wakachukua mbili siku ya sita na ndipo basi Musa akasemani akawambia siku hii ndivyo Bwana alivyosema kesho ni sabato na hawezi kuleta chakula hiki Kwa hivyo akaambia hicho mmechukua mpike na mu na muoke na mchome 24 akaambiwa zile chakula ambaye zilikuwa zinasalia zina kuwa na uvundo ama zinaharibika lakini hii ya siku ya saba ilipowekwa haikuweza kutoa ufundo wala haikuweza kuharibika ndipo Musa akasema mkule hii na ile inayosalia niweke ya kesho kwa maana kesho ni ya Bwana Mungu na Mungu hadisi ya kesho atipeshe chakula akawaambia siku sita ndio kuwa kwa na kuchukua lakini siku ya saba weze kutulia na ikawa siku ya saba wengine waliokuwa kuwa na kichwa kigumu wakaondoka. Unajua mwanadamu ni wa ajabu. Kila unapomkataza hicho ndicho anachotaka kufanya. Ukimwambia pumzika hataki kupumzika anataka kufanya. Ukimwambia fanya hataki kufanya anataka kupumzika. Kila mtu ana ubinafsini. na mara nyingi unaongoza watu katika njia sio za kweli. Ndipo basi wengine wakaenda kufuata ile maana. Ndipo Mungu akamzungumzia Musa akamwambia, mpaka lini ewe Musa? Hawa watu watakosa kutoniifii. Labda walidhani wangekuta watu wengine huko lakini sijui ndipo basi Mungu akasema ya kwamba siku hii ya Sabato unapaswa kufanya vile inavyoamini na basi hao watu wakapumzika siku ya saba kumbe wakiwa hata katika nchi ya utumwa Mungu aliweza uh, katika uh, wakiwa katika uh, jangwa la Sinai Mungu aliweza kuwakumbusha ya utumwa aji wa sheria. Wengine wanasema ya kwamba sheria hizi kumi ambaye zilipeanwa na Mungu katika mlima wa Sinai ndio ziliokuja kusema mambo ya kumbuka sabato. Angalia hapa sasa ni Juma la pili siku ya 15 tangwaweze kutoka katikainchi ya Misri na wajapita katika katika mlima wa Sinai ambaye sheria za Mungu zilipeanwa ndipo Mungu anawakumbusha ya miaka hiyo yote, yote ni ya na 430 mmekaa huko nje mmekuwa mmesahau ya kwamba mimi niliwapatia pato ili muweze kuwa mkipumzika ni kusema wakaweza kukumbushwa akiwa njangwani juu ya ile wameweza kuati sheria hiyo ya mungu na haikukomea pale unapoendelea neno linasema Mungu alikuwa nataka siku hii yake iweze kuwa ni ya pekee, aweze kuitunza, aendelee ku, kushikiria eh, imani hii. Hivi ni kusema siku ya Ijumaa Mungu amepeana iwe ni siku ya maandalio upike kile unaotaka Wengine wanasema chakula fulani haiwezi kutunzwa I, hivyo ni kusema wanazama na kwa sababu tuna maendeleo ni gas tu na nijiko, ni jiko ni kuhakisha tu you can't fool God huwezi kumdanganya Mungu Mungu anajua tofauti ya kupika na tofauti ya kupasha moto Uli, ni vizuri ndiyo kupasha moto chakula lakini kuna njia ya kupasha moto na kuna kupika pengine wanapika siku ya sabato hata ugali Lakini wanapika msheele Pegina wanapika tu siku hiyo hawajali. Biblia inasema you have to learn how to keep the sabbath. Na hii siku ya saba ni siku ya Bwana Mungu, sio yako. Oh. Hawezi kuishika vile unavyotaka Unaishika kama vile Bwana anavyotaka mshikwe. Na unapofanya hivyo kumbuka kuna ahadi ya kwamba wote ambayo wanaitunza zao hata wa wa wa, wa, wa nchi zingine Bwana atapatia majina atawapatia neno linalopita majina yote linalopita lugha kuelezea na ataweza kuwafanya kuwa watu wake na watakuwa tunu lake naye ataendelea kuwalinda na kuwatunza na ndipo basi hao wanaisraeli Israeli katika kila juma walipokuwa katika jangwa walikuwa wanaendelea kunungunika tu. Na unaona ya kwamba Mungu alijua jambo hilo na ndipo unaona yale ambaye alitokea yale tu ambaye yatatokea hata na itaendelea kutokea lakini wale wanaomtegemea Mungu aheri manake hawa wanaendelea kumsifu Mungu wanaendelea kumwimbia madhamu hatapatikana hivyo Mungu wetu aendelee kutubariki sisi zote na endelee kutusaidia hasa kuweza kuelewa juu ya ukweli wa maana hii iliopeanwa na safari ya wana wa Israeli maana hii Ilipo kuwa inatunzwa siku ya saba na kupata mafumba na ugundo ilikuwa inadhihirisha kwamba kila Ijumaa watu wa Mungu wataalishe na kuandaa sabatu bana siku ya sabatu hiyo siku ya upishi ndipo una, ya kwamba wale walioondoka siku ya sabatu kwenda kukusanya ku, maana Mungu aliuliza Musa Hawa watu watakaye bila kuka, kushika sheria zangu wanaenda wapi na chakuna, wana wanapika wana, wana, wana siku ya sabato ama wanapika siku ya Ijumaa Mungu maagiza yake ni siku chakula kitanao kuliwa siku ya sabato ile kimepikwa siku ya Ijumaa ambaye ni maandalio Unapoangalia katika kutoka 16 twenty 27 ana 28 hawa watu walioenda kuokoa ku, ku, siku hiyo hawakupata Bwana Mungu aka 28 Bwana Mungu akamwangiza Musa, mpaka nini? Mtaendelea kuasi sheria zangu?" Anasema anataka watu washike sheria zake ndipo akatema angalieni bwana amewapaa hiyo sabato ili iweze kuwa ni ishara na mtu aweze kuwa mahali pake na ndipo katika aya 30 Biblia inasema hao watu waliposikiliza maagizo hayo walikubali na wakaitunza sabato jangwani kabla kumbuka awajapewa sheria kumi na basi kwa siku miaka 40 walikula maana na walipoendelea kukula mpaka wakuja katika mipaka ya Canaan na wa kila kila siku miaka hiyo 40 walikuwa wakakumbuka juu ya utunzaji ambao Mungu alikuwa anawatunza na hasa katika kutunza maana siku ya maandalio na siku ya sabati na haikuharibika. Walikuwa wakakumbushwa vile Mungu alivyokuwa na mpango marususi na wao. Na hii ni chakula cha binguli kula cha malaika. Zaburi na nane aya 24 na na, na tano Inasema ye Mungu akawanyeshia mvua ya mikate Wakapewa chakula ambaye kililetwa na malaika. Na ni chakula ambaye ni cha mbinguni. Na katika kumtegemea Mungu tunaonyeshwa hata sisi tuliofikia na mission takapoendelea kumtegemea Mungu. Mungu ataendelea kutufanya kuwa kwake kwake. Ataendelea kukutana na mahitaji yetu siku baada ya siku. Ataendelea kutushika kama vile alivyowaongoza hao Wayibrania. Leo ndivyo anavyotaka kuongoza Waisraeli wa, wa kiroho, wanaosafiri kutoka dunia hii kuelekea katika Kanani ya vinguni. Mfano wa vile anavyotakavyo endelea kutushirikia ni vile aliyoshuhulikia hawa Waibrailania wakitoka katika nchi ya Misri wakielekea katika nchi ya Kanani ya hapa duniani. Wakristo tunaelekea katika Kanani ya mbinguni. Na tunapotazama Yesu na kuweza kumwangalia, kum, kumwangalia yeye aliyoanzilisha imani tulio nayo yeye pia ndiye atakao ukweli ni kwamba safari yetu itakuwa rais Na ndipo basi Shii, maana biguni, hii maana ilikuwa inalenga Yesu atakaye toka viguni na ndiye aliyopeana hii maana akatokaa akaja duniani kuwa mkate na wokovu kwa ulimwengu. Tay alipokuja hapa duniani Yesu asa, akasema mimi ndio mkate huo wa uzima. Babazeni walikula maana jangwani na walikufa lakini ule mkate uliotoka binguni akikula mtu yote mkate huo ataishi. maanake yule atakaa kula na kunywa damu yangu ye ataishi. Ndipo basi yeye Yesu anasema mimi ndiyo chakula cha uzima. Na walikula maana ambayo ilikuwa hiku, eh, jangwani lakini walikufa. Na hiki ndiyo chakula kutoka binguni kwamba mtu akikula hiki chakula hatakufa na kwa hivyo hii mimi mwenyewe ndio akula kile kilio nguni na wayahudi waliposikia maneno haya ya Yesu wakashangaa wayahudi wakiulizana huyu mwanadamu anaehadhi kutupatia nyama zake na damu yake zilizitukunywe na ahadi za Mungu imeandikwa katika maandiko matakatifu na tisema yeye yule atakayeshinda shinda katika ulimwengu huu na katika kipenga hiki cha mwisho Yesu anasema atampa uh, atampa neusa ya kukula maana iliyofichwa ufunuo wa Yohana mbili haya ya sabi, haya kumi na saba yeye anao tikia vile roho anavyo kani, ambia kanisa. Ambaye roho anazungumza kwa makanisa yote, yeye asindae nikampatie ya hiyo maana iliyofichwa tajira ambayo limeandikwa jina ambaye kuna mwingine anaweza kulisoma ila yeye na Ndipo basi kwa sababu naso zetu zimeoyoma ningependa kwa leo tufikie hapo safari hii tutaendelea nayo na tutaendelea kuiangalia kwa ulefu na kwa undani zaidi tuone jinsi itakavyo kutusaidia hasa ikielekeza sisi katika katika uh, safari yetu tunayosafiri tukielekea Djibouti Mungu aendelee kutubariki, aendelee kutusaidia, aendelee kutupa imani inayoweza kumwamini, imani sio tingikika. Imani ambaye imesimama wakati hata wahali na adza. Imani ambaye imejengwa katika neno. Na wapendwa nataka niwafahamishe kwa shida zote zile ambazo utapitia sisi tukio wa Kristo wa nyakati za mwisho ya kwamba neno litaendelea. Hebu Mungu atubariki na neno hili linaloendelea kusimama na kuendelea mbele mwewe na sisi kumama. kwa sababu tumefundanishwa na neno hili katika tendo lake Yesu mwokozi wetu. Mungu awabariki wambe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki ambacho kimeendelea nishukur kwa adili ya kutifikisha tamasha tunaendelea kuombea maelfu wale wanaoendelea kusikiliza ujumbe huu kila mahali hebu ujumbe huu uweze kuuza kwa, kwa njia yake pekee waandaye zote ili ya kurudi kwa mara yake maliki bado radio hii yetu ya punguzi uendelee kuifanikisha kwa hali na mahali. mpango wako uweze kufanyika kwa kila mkubwa hata na mdogo yombi leti la unyenyekevu naomba ndani yake Yesu mwokozi. Amen. Ah, Asante sana, Asante sana mchungaji Jeffa ingie kutoka sheto Washington. Na naamini kuwa mbarikiwa ndugu msikizaji mahali ambapo unapatikana asubuhi hii ama jioni hii na wana mpangilio wanajulikana kama uh, kwaya ya kwa ya shingere mpango wa gimba wimbo wao wanasema mvua ya masika na ni wimbo ambao wana ukitaka kuongea pamoja na simu mchungaji Geoffrey eh, King Undani, ya on daniahabakglobalradio.com na yesu moja mti wa misho ah uturunge siku ya ya hadi ndani ndani uyembu hatu ndu yeah. anuyo Pauli chama o bonango re na puti gigui wanaya tu angantu amisho aotunge siku ya yo kwae ni naiki ke noi mangua ch munda muai